Trs i loza. Poglavlje 15. Ja sam Trs istinski, a moj otac vinogradar. On ocita svaku lozu na meni koja ne donosi rada, a svaku koja donosi ruod, on čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju zborio. Ostanite u meni, ja u vama. Kao što loza ne može donositi roda samo od sebe, ako ne ostani na Trsu, tako ni vi ako ne ostanite u meni. Ja sam trs, vi loze. Ko ostani u meni ja u njemu, taj donosi mnogo roda, jer bez mene ne možete učiniti ništa. Ako ko u meni ne ostani, budi kao loza odbačen te usahni, takve onda skupi, baci u oganj i spali. Ako ostanite u meni i riječi moje ostanu u vama, išćete što god hoćete i bit će vam. Time se otac moj prosladao, da mnogo roda donosite i budijete moji učenici. Kao što je Otac iskazivao ljubav meni, ja sam vama iskazao ljubav. Ostanite u mojoj ljubavi. Ako budete držali moje zapovjedi, ostat u ljubavi mojoj, kao što sam ja držao zapovjedi oca svojega i ostajem u ljubavi njegovoj. Ovo sam vam zborio, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ljubite jedni drugi, Moja je zapovjed ovo, ljubite jedni drugi, kao što ja vama iskazah ljubav. Niko nema veće ljubavi od ovi, dako svoj život položi za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, ako činite ono što vam ja zapovjedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Nazvao sam vas prijateljima, jer vam obznanih sve što sam čuo od oca svojega. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idite i donosite rod, te da rod vaš ostani. pa da vam otac dadni što god zaišćete u moje ime. Ovo vam zapovjedam da ljubite jedni druge. Mržnja svijeta Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio, a kako niste od svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, stoga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh, nije sluga veći od svoga gospodara, ako su mene progonili i vas će progoniti, ako su riječ moju držali i vašu će držati. A sve će vam to oni činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i da nisam zborio, ne bi imali grijeha, a sad nemaju isprike za svoj grijeh. Ko mrzi mene, mrzi i oca mojega. Da ne među njima djela koja niko drugi ne učini, ne bi imali grijeha, a sad ih vidješe, pa ipak zamrziše i mene i oca mojega. No neka se ispuni riječ zapisana u njihov zakonu, zamrziše me ni zašto. Kada dođe branitelj koga ću vam poslati od oca, duh istine koji od oca izlazi, on će svjedočiti za mene i vi ćete svjedočiti. Jer ste sa od početka.